Очищення крові Під час роботи нашого організму утворюється багато відходів – непотрібних, а часом і дуже шкідливих. Крім того, внутрішнє середовище нашого організму вирізняється постійністю. У крові, наприклад, має підтримуватися певне співвідношення води і розчинених у ній солей, цукру, інших речовин – за чистотою і сталістю складу крові стежить особлива система фільтрів – видільна система організму. Щоб вона працювала, нам треба постійно поповнювати запас води – пити. На добу нам необхідно близько 2,5 літрів рідини. Один із найголовніших фільтрів організму – це печінка. Збагачена поживними речовинами кров з капілярів шлунку, кишечнику, і декількох інших органів збираються в так звану ворітну вену, що несе її в печінку. Тут ворітна вена розпадається на сітку капілярів або синусоїдів. Клітини печінки вибирають із крові всілякі шкідливі речовини, залишки старих і зруйнованих еритроцитів, мікроби. Одні з них потім виводяться з організму у складі жовчі, інші знешкоджуються. Треті тимчасово накопичуються у спеціальних клітинах печінки. Тільки після такої обробки кров надходить до серця. Ще один важливий фільтр нашого організму – це парні нирки, які очищають кров від надлишку солей. Вони розташовані в області попереку. Головна фільтруюча структура нирки називається нефрон. У кожній нирці їх близько 1 мільйона. Нефрон спочатку відфільтровує рідину з розчиненими у ній різноманітними речовинами, яка надходить окремою кровоносною судинкою. Ця рідина називається первинною сечею. Первинна сеча збирається в ниркові трубочки. Їхні стінки забирають з неї всі корисні речовини. Більшу частину води і віддають кровоносним судинам, які проходять поруч. У трубочках залишається тільки насичена відходами справжня сеча – вона збирається в ниркові миски і по сечоводах стікає в сечовий міхур. У сечовому міхурі міститься близько півлітра рідини. Тонкі стінки сечового міхура складаються з м'язової тканини. Коли він наповнюється сечею, вона давить на стінки сечового міхура. У мозок надходить сигнал, і ми розуміємо, що настав час йти в туалет. Стінки сечового міхура скорочуються і відбувається сечовипускання. За добу весь об'єм нашої крові близько 400 разів фільтрується через нирки. Щоб замінити ці маленькі органи, учені створили апарат «Штучна нирка». Вийшла дуже громістка споруда завбільшки з шафу.